Розділ 15. Коканська підземна в'язниця Зиндан знаходилася біля головної брами палацової фортеці, з зовнішнього боку. Обставина, що вказує на глибоку мудрість її створювачів. Якщо б вони влаштували в'язницю з внутрішнього боку, усі піклування про прокорм численних злочинців лягли б тягарем на ханську казну. В'язниця ж, винесена за межі палацової фортеці, не обтяжувала казни. Злочинці годувалися самі, чим Бог пошле. Ті, хто мав сім'ю, принесеним з дому, решта – милостиною жалісливих громадян. В'язниця являла собою закритий рів із трьома віддушинами, з яких завжди виходив теплий сморід. Вниз вели сорок три крутих сходинок. Вгорі перед входом незмінно пильнував тюремник, або сам Абдула Біриареман, Абдула Полуторний, прозваний так за свій велетенський зріст. Похмурий, жилавий паруб'яга, який ніколи не розлучався з важким батогом, чи його помічник – лютий афганець, губатий та низькочолий. Афганець не носив батога, зате всі його пальці на згинах були вкриті саднами. Від на цих двох і були покладені всі піклування про злочинців, зокрема про їх прокорм. Біля входу до в'язниці завжди стояли два кошики для подаяння їжі та маленький глек з вузькою шийкою для грошей. Зібраним подаянням тюремники розпоряджалися на свій розсуд, гроші й кращу їжу брали собі, а злочинців годували рештками. Зранку до вечора з тюремної глобіні долинали до перехожих благання про хліб, стогони, ридання, які змінялися криками і зойками, коли Абдула зі своїм батогом, або його помічники зі своїми кулаками, сходили вниз. Оглушений падінням по 43 сходинках крутих сходів, стогонами, криками і нестерпним нудотним смородом, хоча на середі не одразу я пам'ятався. Коли жоговтався, і очі його звикли до темряви, він побачив навколо безліч різних злочинців. І кожний з них був сходинкою у тих страшних сходах, якими Вельможа здійснював своє блискуче сходження до вершин влади, багатства і шани. Протягом останніх тижнів йому довелося дещо перебудувати сходи. Дві сходинки прибрати, пишаверці, одну додати – ходжа на середін. Але подеколи трапляються сходинки вельми небезпечні, на яких легко зламати ногу, а часом і шию. Ось про що забув невтомний, вельможний будівничий. Гнів і жаль душили ходжу на середіна. Навіть він, який вже так багато бачив, не думав, що на землі десь може існувати таке жахливе, таке мерзенне місце ніби він опустився в саму оселю зла. На його серці з'явився ще один рубець із тих, що утворюють на серці броню безжальності. Але варто було подумати про власну долю, розібратися в усьому, що трапилось. Справа заплуталася тепер і для самого ходжіна-средіна. «Де коні? Куди вони поділися, скаменоломні? А чи вони були там?» Купець впізнав свою воздечку, чи причетний вельможе через усіх своїх людей до цього другого зникнення коней, чи непричетний? У чому він збирається обвинувати те схопленого ворожбита тільки в обмані, чи ще в чомусь? Де одноокий злодій, яка його доля? Хоча на Середін не знав, що й думати, і в його голову почала закрадатися темна підозра. «А що, коли однокий, просто викрав коней, щоб продати десь в іншому місті? Якщо це так, то для нього навіть краще і спокійніше, що я у в'язниці». Але тут він перервав свої роздуми, сам обурений ницістю таких підозр. «Ні», – сказав він. Однокий, звісно, злодій, природжений злодій, від голови до п'ят. Але людина чесна, не зрадник». На тому, хоча на середі, не ствердився, обравши опорою для свого духу довіру. Чи мав він рацію чи ні, ми незабаром дізнаємось. А поки що залишимо підземну в'язницю і перенесемося знову на міст відтяти голів, де ще не зовсім вщухло недавнє хвилювання. Міняйло яскраво червоний від обурення, скуйовджений, стояв перед вальможею і увесь тремтячи говорив придушеним голосом Коней було вже знайдено, майже знайдено. У коменоломні підібрали воздечку. Ось вона. І ось в останню хвилину ясновельможний Камельбек визнав заречне перервати ворожіння і кинути ворожбита до в'язниці. Але хай не обманюється, високошановний князь. Я збагнув його задуми. «Мене, слава Аллаху, теж трохи знають у палаці, і я впаду до ніг великого хана і благатиму його про захист і справедливість». Вельможа слухав із кришаним призивством. Йому підвели коня. Він схопився в сідло і звідти з висоти велично мовив. ворожбита викрито у багатьох лиходійствах, тому він і потрапив до в'язниці». Я повинен був схопити його ще вчора, але стримався, бажаючи допомогти шановному Рахімбаю у пошуках коней. А нині найповажніший Рахімбай платить мені чорною невдячністю за всі піклування про збереження його майна. Міняйло зійняв до неба короткі пухкі руки. Турботи про збереження його майна? Милостивий Аллах! Та в усьому цьому я бачу тільки одне ваше піклування – про перемогу на перегонах. Навіть не глянувши на міняйла, вельможе під барабанний дріб і крики розійдись, розійдись, велично відбув, супроводжуваний стражниками з піднятими сокирами, оголеними шаблями і націленими списами та тризубцями, піднесеними булавами та шестоперами. Натовп навколо моста порічав, Народ розходився обдуреною в своїх очікуваннях. Сміху та уїдливим жартам не було кінця. Виявилося багато людей обдурених у різний час на цьому мосту. Вони голосно ганьбили ворожбитів, викриваючи їхнє шахрайство. Ворожбити засмутились, передбачаючи разюче зменшення доходів. Цей проклятий хвалько, що розшукує викрадене, осоромив зганьбив увесь їх стан. Міняйло зірвався з місця, і щось на ходу, бормочучи, розмахуючи руками, щось комусь доводячи, побіг додому. За ним певна річ пішли слідом шпигуни. За годину вони повідомили вельможу, що Міняйло викликав до себе цирюльника і дає лад своїй бороді. Ще за годину доповіли, що він чистить піском свою гільдейську бляху, провітрює винятий скрині парчавий халат, які людям торгового звання дозволено вдягати тільки в найурочистіших випадках. Почувши про ці приготування, вельможа спохмурнів. Купець, мабуть, і справді вирішив внести свою скаргу до палацу. Божевільна зухвалість. Могли виникнути негативні наслідки. Особливо тепер, коли хан ще пам'ятав про пишаверців Треба було вжити негайних заходів. Вельможа плеснув у долоні. Перед ним з'явився головний його помічник щодо розшуку. Похмурий, кривоногий товстун із тьмяними, сунутими до перенісся косими очима. Ця люта похмура людина була відома тим, що в її руках будь-який злочинець заперечував свою вину не більше двох днів, а потім обов'язково зізнавався. Серед розкритих ним злочином. Були вельми дивні. Наприклад, один базарний торговець зізнався, що дешево скуповав на базарі дині, сату Олди. Потім жовтою та зеленою фарбою перефарбовав їх під дині бас Олди, щоб продати дорожче. «Де у нас папери, що стосуються бунтівника Ярмата армата мамі Шогли, страченого позаминулому році?» – запитав альможа. Товстун мовчки вийшов і за кілька хвилин повернувся зі стосом паперів. Поклавши їх перед вельможею, він застигнув біля дверей у похмурому мовчанні, дивлячись на кінчик власного носа. Взагалі він відрізнявся надзвичайною неговіркостю. І було незрозуміло, яким чином він так успішно провадить свої допити. Таємницю цю можна було розгадати, подивившись на його руки – вузлуваті зі згачкуватими пальцями і сплетенням жил, схожих на перекручені мотузки. Наморщивши чоло, вельможа занурився у папери. Зараз він нагадував шахіста, що замислився над дошкою, а пішаковною під його пальцями був ворожбит, тобто хоча на І Із цього нікчемного пішака належало зробити ферзя – Належало звинуватити ворожбита у тяжких злочинах і представити хану як найнебезпечнішого злочинця. Цим ходом одразу досягалося кілька цілей. Скарга товстого купця на навмисне вилучення ворожбита блискуче спростовується зізнанням самого ворожбита. Арабські жеребці не виходять на поле перегонів. Першу нагороду здобовують та кінці – Товстий купець, покараний за свою зухвалість тим, що зниклі коні, не повертаються до нього і після перегонів. Для цього було потрібно згаданого ворожбита залишити у в'язниці довічно, а ще краще відправити на плаху. Сприятливо, крім уже перелічених вигод, можна одержати ще й нову медаль за ретельність. Діяти швидко, але з великою обачністю. Можливий повторний допит ворожбита самим ханом, як це ледве не сталося нещодавно з пешаверцями. О, настільки сумна, огидна і ганебна така дріб'язковість у повелителі. Недаремно кажуть, що він низького походження, і справжній його батько – палацовий конюх. Тут вельможа, злякавшись власних думок, став голосно й вдавано кашляти – скоса поглядаючи на Товстуна, чи не прочитав-то чогось в його очах. Але Товстун, як і досі, був зосереджений на недовірливому спогляданні кінчика свого носа. Вельможа заспокоївся і повернувся до роздумів про справу. У паперах, що лежали перед ним, ішлося по справі небезпечного бунтівника Ярмата мамішогли якого безперечно пам'ятав великий хан. Тепер Вель може вагався. Приписати ворожбитові співучасть чи звинуватити його в приховані, А може знайти якийсь інший хід, ще надійніший? Він довго думав, нарешті полегшено зітхнув, відкинувся на подушки. Спорідненість із ярматом – ось пастка, з якої ворожбит не вискочить. Нехай спробує довести, що дід бунтівника не був і його дідом. Якби навіть покійна ворожбитова бабуся сама повстала з могили, щоб і з обуренням відкинути такий наклеп, можна було б їй не повірити, бо з давніх часів відомо, що жінки у своїх зрадах не зізнаються нікому і ніколи. «Хай доставлять ворожбита до вежі!» – наказав Альможа. Обличчя товстуна осяяла люта радість. Руки затремтіли і поволі втягнулися в рукавий халата. Розділ 16 Низький склепінчастий підвал вежі освітлювали чотири смолоскипи, укріплені в залізних скобах по стінах. Смолоскипи горіли тьмяно й чадно. В їхньому каламутно-червонуватому світлі, хоча на середін побачив у кутку дибу, а під нею – широку балію, в якій мокнули батоги. Поряд на довгій лаві були розкладені в суворому порядку знаряддя тортур – лещата, кліші, шила, оголки піднігтеві, рукавиці залізні нагрівальні, чоботи дерев'яні, що згвинчуються, свердла вушні, зубні й носові. Гирі різної ваги відтягувальні, трубки для води бамбукові, з мідними воронками черевонаповнювальні та багато інших предметів, вкрай необхідних при допиті всіляких злочинців. Усім цим великим господарством віддали два кати, обидва глухонімі, аби таємниці, що були вирвані тут з вуслих одіїв, не здобули розголосу. Старший кат, немолодий, блідий, із тонкими губами, довгим хрещуватим носом і якимось солодко-каламутним і млосним поглядом з-під лоба готував дибу. А його помічник, горбатий карлик, із довгими руками до колін, оглядав батоги. Він зважував кожний батіг в руці, потім протирав ганчіркою, не забуваючи при цьому гайдати ногою ніг катувального горна. Біля стіни обличчям до дверей сидів на широкій тахті сам вельможа, що боком кальяну в роті. Перед ним на столику лежали папери в сувоїх і мішок, хоч і на середіна з ворожбицьким майном. Коли ніг вельможі примостився писар, а поряд зловісно посміхався похмурий товстун для якого кожен допит у цій вежі був справжнім святом. Будемо правдиві, не приховаємо, що ходжу на середину пройняв колючий холод. О, моя дорогоцінна Гюльджан, о, мої діти, чи судилося мені ще побачити вас? – подумав він. Підкоряючись погляду тостуна, старший кат зняв сходжі на середину сорочку, і м'якою Наче безкістковою рукою, крадливо, Ледве торкаючись погладив його по голій спині. Горбань вибрав батіг і став ззаду. Допит вольможа почав не відразу. Довго перебирав і перекладав папери, Щось у них підкреслюючи нігтем, Зловісно сміхався і могикав. Нарешті, уп'явши входжу на середину на проникливий погляд, Він сказав, ти сам знаєш, чому був схоплений кинутий у в'язницю. Мені відомо про тебе все. Я вже давно полюю на тебе. Розкажи тепер сам про свої лиходійства. Відкрий своє справжнє ім'я. У житті, хоч і на середі, на це був перший допит. Він мовчав, вигадуючи час. Відібрало мову? Примружився вольможа. Або забув. «Доведеться освіжити твою пам'ять!» Похмурий товстун випнув підборіддя, впившись ходжу на середину немигаючим поглядом. Горбатий кат відступив на крок і підніс батіг, готуючись до удару. Хоча на середі не здригнувся, не зблід, але в глибині душі зніяковів, відчуваючи себе кинутим у чорний вир сумнівів. Тільки одного він боявся. Дізнались. У паперах його справжнє ім'я. Тоді вже не врятуватись. Але як дізнались? Звідки? Невже все-таки одноокий? Продав коней, а з ним разом із свого покровителя? Може, для нього це знову останній гріх перед вступом на шлях благочистя? Будь-яка звичайна людина на місці Ходжіна-Середіна саме так би й подумала і неминуче видала б своє внутрішнє сум'яття або помутнілими страху поглядом, або недоречним судорожним сміхом, і, напевне, пішла б на плаху, погублена власною слабкістю, нездатністю вірити. Але не такий був ходжа середін. Навіть тут, у руках катів, він не зрадив себе, знайшов у собі сили, щоб подумки сказати і повторити з усією твердістю духу, «Ні!» Ця сила довіри і врятувала його, коли він спокійним голосом відповів вольможі. «У моїй ворожбі, о ясно вольможний князю, не було обману!» Відповідь була простою і нехитрою, але тільки на перший погляд, насправді ж проховувала в собі пастку, подеколи буває в житті, що і заїзд ставить капкан на вовка. «Ворожба!» Прозірливо посміхнувся вельможа. «Твоя ворожба доводить тільки одне, що ти шахрай його ошуканець, такий самий, як і решта твоїх товаришів у ремеслі». Хвала всемогутньому. Вельможа прохопився. Він справді мав допитуваного за ворожбита. Значить, справжнього імені в паперах немає. Ніби важкий камінь впав в серце на средіна у цьому першому зіткненні мечів перемога дісталася йому. «Ясновальможний князь сам бачив воздечку», – сказав він, кваплюючи закріпити свою перемогу. смілюся стверджувати, коні були в печері. Лише за кілька хвилин до появи вершників вони стояли там і їли добірне зерно». Це була друга пастка, поставлена вальможі і він з розбігу потрапив у неї. То чому ж їх там не виявилось? запитав він, відкриваючи себе всього для удару, хоча на середину кинувся у напад. Тому що напередодні, під час короткої розмови на мосту відтятих голів, прочитав я в одних владарних очах бажання, аби згадані коні не надто поспішали повернутися до свого хазяїна. І вельможа не встояв. Він зніяковів, він закашлявся, кинув боязкий погляд на зувстона, на писаря. Тільки завдяки великому внутрішньому зусиллю він подолав своє збентеження. Погляд його знову став твердим. І в цьому погляді відбилася думка. Небезпечний і навіть вельми. Скоріше на плаху. Вибравшись, то в якийсь папір Вельможа розгорнув його, збираючись запитати Ходжуна Середіна про його спорідненість із бунтівником Ярматом. Фатальне запитання, що таїло в собі неминучу загибель. Хоча На Середін випередив Вельможу. А в інших очах, що не мають в собі високого полум'я влади, проте звикли до споглядання золота, прочитав я, негідний ворожбит, певні сумніви, щодо однієї чарівної красуні, яку підозрюють у невірності подружньому ложу. Ці підозри породили ревнощі, і з ревнощів виник мстивий задум, а з останнього – небезпека, що вже нависла над блискучим і могутнім, котрий про це не знає. Ось удар невідворотної сили. Дихання у вельможів урвалося. Совій у його руках затремтів і сам собою став згортатися знизу. Три митєві погляди на ворожбита, на товстуна, на писаря перш за все, позбутися зайвих. Швидким рухом він сховав один папірець у широкому рукаві свого халата, а потім, прикриваючись начальницьким незадоволенням, звернувся до товстуна. А де ж лист від правителя на мангана? Товстун кинувся перебирати папери. Листа ясно річ не виявилось. Завжди що-небудь наплутаєш чи забудеш, буркотливо умовив вельможа. Іди, шукай. Товстун пішов. Трохи почекавши, вельможа, ніби схаменувшись, вигукнув із досади. А, забув! Писар! «Біжи за ним слідком і скажи, щоб заразом розшукав і донос мули шахімарданської Марданської мечеті!» Пішов і писав. Вони залишилися в башті віч-навіч. На глухонімих катів можна було не зважати. «Що ти мелиш там, ворожбите?» Начальницьким тоном звернувся вольможе доходжі на середина. «У тебе, мабуть, із голови не вивітрився вчорашній гашиш!» Яка чарівна красуня, який, рев... який ревнивець, які ревнощі, якісь задуми проти якогось носія влади. Він вдавав, ніби не розчув, або не зрозумів. Хоча насередін негайно поклав край його хитрощам. Я говорив про купця Рахімбая, про Арзібібі, його прекрасну дружину, і про ще одного, третього, ім'я якого блискучий князь Сам то признає. Запала тиша, яка тривала довго. Перемога була повна, хоча на середін сам відчув, Як спалахнули гарячим блиском його власні очі. Вельможа був повергнутий, зім'ятий і роздавлений. Тремтячими губами він впився в чубук. Погаслий кальян відповідав йому Тільки хрипким бурчанням води жодної струменки диму. Хоча насередин кинувся до катувального горна, вихопив вуглинку і сунув її в кальян, став роздмухувати з великою ретельністю, кваплячись повернути вельможу до осмислених почуттів, щоб завершити справу до повернення товстуна. Його запопадливість мала успіх. Вельможа затягнувся – і почав поволі спливати з глибин Свого затьмарення Тепер йому лишався тільки один вихід Піти на змову з ворожбитом Проте він не здався так відразу Ще спробував засміятись Де ти наслухався цих пліток, ворожбите? Мабуть, ти полюбляєш розводити балачки З усілякими там старими бабами У себе на мосту Є в мене одна стара з якою я часто розмовляю. Анумо, скажи мені її ім'я, прикмети, де її оселя, я теж з нею поговорю. Моя стара ворожильна книга, ось хто мені розказав про все. А підтвердження я прочитав в очах купця. Ти хочеш запевнити мене, що за допомогою своєї книги можеш проникнути в будь-які таємниці казки для малих дітей? Воля ваша, ясно вольмажний князю, я можу й замокнути. Але що, коли завтра чутка про це дійде до великого хана? Бо купець має намір шукати захисту свого подружнього ложа в палаці. Удар за ударом, один одного страшніший. Це дійсно був чорний день для вольможі. Страшна примара палацового лікаря постала перед ним, і він здригнувся. Мов від першого надрізу Гострим ножем Може копець уже склав свою скаргу Може він уже відніс її до палацу Зволікання загрожувало загибелю Усі виверти хитрощі довелося облишити І перейти до відвертої прямої розмови Ну о що, ворожбите Тепер я цілком переконався В істинності твоєї ворожби Мов вельможа Зобразивши на обличчя простодушну дружелюбність, ти можеш стати мені в пригоді, чуєш? Я випущу тебе з в'язниці, видам нагороду, призначу головним ворожбитом замість цього старого щерепом, що вже вижив з розуму. Хоча насередін зовсім не хотів випихати старого щерепом з його ніші, проте довелося дякувати вольможі, кланятись і обіцяти безмежну відданість. От — От-от, — сказав вельможа, — самовідданість. Ми з тобою домовимося, ворожбите. Ти, мабуть, зметикував уже й сам, що мій наказ схопити тебе і ув'язнити — це не більше, ніж хитрість про людське око. Я одразу зрозумів, ще вчора, що у своїй справі ти дійсно великий майстер, на відміну від решти. Такі люди мені потрібні. Ось чому я і покликав тебе сьогодні у вежу. Річ у тому, що я не вірю своєму помічникові цьому товстону. Гадаю, що скоро йому доведеться спробувати на собі вушне свердло. Аби збитись його з пантелику, я і звелів схопити тебе на мосту, маючи на увазі зовсім іншу, таємну мету. Поговорити з тобою сам на сам, без зайвих вух. Як от зараз, оскільки в недалекому майбутньому коли я відправлю цього смердючого товстуна на плаху, ти зможеш зайняти його місце. За умови, звісно, якщо виявиш належну ретельність і належну відданість. Він довго ще щось брехав, плутав, марнуючи даремно дорогоцінний час, а товстун з хвилини на хвилину міг повернутись. Не без зусиль, хоч і насередину, вдалося спрямувати бесіду в бажане річище». «Відтепер ти головний ворожбит», сказав Альможа. «Старий брав із своїх підлеглих одну десяту частину своїх доходів. Ти можеш брати вдвічі більше. Не слід їх жаліти, цих шахраїв. Вони там сидять і жаріють, а попередити мене про небезпеку зміг тільки ти. Бери з них одну п'яту, а якщо пікнуть, скажи мені, я заспокою». Тепер ворожбите, нам з тобою треба дізнатись, коли саме купець збирається подати свою скаргу. Може, вже завтра? Ні, не так швидко. У нього ще немає достатніх доказів. Він чекає, коли ясновальможний князь, забувши обережність, тепер не дочекається. Але як він пронюхав? Хто з моїх ворогів нашептав йому? Ти міг би про це дізнатись? Якщо я зазирнув свою книгу, що лежить тут, у мішку, візьми її. Хоча на він витягнув з мішка знамениту книгу, розкрив її і тихенько посміхнувся китайським знаком, як добрим старим друзям. Вони наче стали для нього навіть трохи зрозуміліші. – Ну, – нетерпляче запитав Альможе, – говорить вона тобі чи мовчить? аби зробити свій голос глухим і замогильним, як і годиться у разі такої важливої ворожби, хоча на середині насупив брови і надув живіт. «Бачу!» – протяжно і з підвиванням почав він. «Бачу сонце, що опускається за межу дня. Бачу базар, бачу лавку з товстого купця Рахімбая, який сидить у ній. Чую барабан і грізні крики варти. Ось з'являється хтось блискучий і могутній. Я пізнаю цей гордий погляд, ці благородні вуса. Він поблажливо ставиться до нікчемного купця. Сідає поруч. Вони п'ють чай, вони розмовляють, вони говорять про перегони, про коней арабських і текінських. Але що це? Немов сама володарка нічних небес зійшла на землю. Якими словами гідно вихвалити чарівню красуню, що з'явилася в лавці купця? Вона входить, плавно погойдуючи стегнами. Вона хвилює почуття, вона засліплює, і повергає. Її обличчя прихована під чадрою, але зоря її ніжного рум'янцю і корал вуст просвічують крізь шовк. Бачу, мерзенний купець відкриває грошову сумку, дістає якісь коштовності. Потім, потім, ось де прихована підступність, ось де пастка. Він кинув погляд на вельможу. Той весь подався вперед і беззвучно ворушив устами, не в змозі нічого сказати. Слова прилипли до його язика. О, ганебний купцю! Хоча на свідень ніби надзвичайно обурений, відсахнувся від книги. О, низький торгаш! Він наказує дружині надіти коштовності, він відкриває перед ясновольможним князем Її обличчя. Бачу, бачу, могутнє сонце і прекрасний місяць милуються одне одним. У серцях кипить взаємна пристрасть, вони палають, вони линуть одне до одного, вони забувають про обережність, палкі погляди, кров, що прилинула до обличчя, викривають їх. Солодка таємниця стає явною, покрови падають. Саме цього прагнув мерзенний купець, брудний спостерігач, низький ревнивець, безжалісний руйнівник чужого кохання. Він ловить їхні погляди, прислухається до їхнього прискореного дихання, рахує удари сердець. Він впевнюється в своїх підозрах. У його зміїнному серці шиплять смердючі ревнощі. Він замислює помсту, але свої підступні задуми ховає під личиною вдаваної доброзичливості. «Ось воно що!» – спокуло, сказав Альможа. «Сказати правду я не чекав від цього тхора, що заплив жиром такої пруткості. Присягаюся». Ворожбите, ти наче був там четвертий, у лавці, і бачив все на власні очі. Відтепер головна твоя справа – стежити за купцям. Стежити за ним не все пущу і невідступно, і докладати мені про всі його наміри. Жодна його думка не вислизне від мене. Як тільки я вийду з в'язниці, ти вийдеш сьогодні до вечора, раніше не можна. Спочатку я мушу доповісти ханові, а якщо хан не погодиться, турботу про це залиш мені. Ще одне слово у князю – мають бути деякі витрати. Виходячи звідси, ти одержиш дві тисячі таньга – це на початок. Якщо так, тоді всі бажання могутнього князя будуть виконані. Хлопнули вгорі двері, на сходах почулися кроки. Повернулися товстуний писар, який так і не розшукали потрібних паперів. Обидва були невимовно здивовані, побачивши, що ворожбит, якому слід було вже висіти на дибі, із кривавленою посіченою спиною, стоїть цілий неушкоджений перед вельможю і навіть нібито посміхається, ледве помітно, одними очами. «Відведи цю людину вгору і просте, щоб вона мала все, що їй потрібно!» Наказав Ольможа Товстуну. «Тут особлива справа, про яку я особисто доповім великому ханові!» Товстун відвів ходжу насередина до одного із верхніх приміщень вежі, де був і килим на камінній підлозі, і м'яка тахта з подушками, і навіть кальян. Подали йому миску плову, який, хоча на Середін з'їв під уважним, невідривним поглядом товстуна. Двері зачинились, запанувала тиша. Тюремна, глуха, але для ходжи на Середіна тепер уже зовсім не страшна. Він влігся на тахту. Безмірна втома розлилася по всьому його тілу, як після важкої праці. Він заплющив очі. Але думки не хотіли вгамуватись, влягтися в його неспокійній голові. Вони мчали слідом за вельможею доханських палат. Як вони порозуміються? Утім це не мій клопіт. Хай блискучий Камельбек клопочеться сам за себе. Немов далекі вироблюжі бубанці тонко заспівали в його вухах, то дзвенів своїми срібними крилами сон що опускався до його узголів'я. Думки сповільнились. «Коні, куди ж вони все-таки поділися? І де тепер шукати одного кого?» Звелася була в політ остання думка, зовсім уже туманна, про дружину купця. «О, запашна троянда хоросанських садів! Якими рятівними для мене виявилися, твої любовні втіхи. Вона так і розтанула десь у просторі ця остання думка, хоча на середин заснув. Він спав глибоким, спокійним сном переможця. Тут доречно буде повторити, що в недавній щасливій для нього битві його врятувала від першого удару тільки сила довіри – золотий щит благородних. Як не пригадати з цього приводу, найчастіша в своїх думках Фаріса ібн Хатаба з Герату, який сказав: Малого не вистачає людям на землі, щоб досягти благоденства, довіри одне до одного, але ця наука неприступна не приступна для низких душ, закон яких корисливість